Георій та Єва провели гарний тихий вечір, справжній сімейний вечір з усіма принадами сімейного життя, коли він і вона щасливі у шлюбі. Тобто нічого особливого не відбувалося, вони просто їли, говорили, дивилися новини, спілкувалися з малим Георгієм і все, і нічого більше. Проте одним сімейним парам ці прості речі приносять щастя, а іншим – ні. «Георгій та Євдокія були щасливі. І за що ти мене полюбила?» – спитав Георгій у Євдокії. «Ти – герой нашого часу». Вона промовила це так, неначе готова була до запитання. «Як це?» – тільки спромився видушити із себе Липинський. «Причому я до геройства. Ти неправильно мене зрозумів. Ти – не публічний герой». «Ти герой у Лермонтовському розумінні! Ти найкраще, що може бути в нашому ганебному часі!» Єва посміхнулася. В цей момент вона нагадувала хижу дику кішку, яка милується своїми кошенятами. Вона раніше лягла спати і заснула, мов дитина. Малий Георгій попросився полежати біля неї в ліжку та так і заснув на великому сімейному ложі. Довелося Георгію піти до кабінету і постелитися на маленькому диванчику. Через це йому стало і смішно, і радісно. Навіть така деталь, як окупація ложа класичного егоїста, двома, тепер уже трьома коханими істотами, приносила йому велике психологічне задоволення. Зненацька задеренчав телефон. Георгій блискавично відреагував. Підкопив трубку, щоб дзвінок не розбудив Євдокію з сином. «Георгію, покличте Єву, це терміново!» «Ні здрасте, ні будь ласка!» «Хто це?» – перепитав Георгій. Хоча вже до нього дійшло, що це Аміка. «Це Бернардіно. Лепінський здригнувся. У лігві сицилійської Козаностри, у маленькому містечку Корлеони, так називали всіх перших синів у сім'ї на честь святого Бернарда». «Вона спить», – відрізав Георгій. «Я не буду її будити», – додав він, однак усередині в нього все похололо. Він зрозумів, що сталося щось недобре. «Це справді дуже важливо», – сказав Аміко Бернардіно. Його голос від хвилювання зривався. «Друже», – лагідно попросив Георгій. «Її зараз не можна нервувати». Слово «зараз» він підкреслив. Аміко на протилежному кінці дроту нервувався. Він важко дихав у трубку. «Може, я можу чимось зарадити?» запропонував свої послуги Липинський. А Міко, трохи повагавшись, повідомив. «Професора вбито. Вони почали відстріл. Гадаю, Євдокія також у великій небезпеці». «Я так і знав», – ошпарила Георгія. «І хто це вони? Де ви? Я зараз приїду», – натомість сказав він, здивувавшись своїй рішучості. «Там само, у Євдокії». Георгій похавцем одягнувся, вийшов з дому і сів за кермо. Він дуже непевно вів машину. Добре, що була вже ніч, і рух майже припинився, бо за коротку подорож сталося кілька моментів, коли він не міг справитися з керуванням. Він кілька разів зупинявся, намагаючись притлумити тремтіння рук. Георгія чекали. Товариство націонал боротьбісців, явно поріділо. Порожнім стояло крісло з хутром, Воно чаїло в собі загрозу, попередження і приреченість водночас. «Я не боюся смерті», – казав якось Георгієві професор. «Я вже давно приречений, але я хочу померти наглою смертю». Бракувало викличного погляду студента, його гордої постави з розставленими на ширну пліч ногами і білими руками на широкому шкіряному ремені. Ад шкода хлопця!» Не було за спиною у Георгія Євдокії. І дякувати Богу, хай собі спить. А Міко нервово бігав по кімнаті. Було видно незбройним оком, що він собі не може зарадити, про порятунок інших взагалі не йшлося. А Міко потребував жорсткої руки. Без неї він був безпомічним. Здавалося Бернардо в цю хвилину ладен обвішати себе вибухівкою і наробити дурниць. Його міг вгамувати лише залізний авторитет, якого зараз не було. Невже цим авторитетом був для нього професор? Ні, не може бути. За всієї поваги до професора він відігравав роль ідейного та інтелектуального провідника. Ще на роль Падріно він годився, б, однак бути капо Дітуті Капі він не міг, а Аміка поводиться так, неначе в організації знищено саме. Боса-босів. Напевно, смерть професора і студента – це ще не все, далеко не все. На Георгія впритул дивилися прозорі очі діда. Георгій прийняв погляд з гідністю, не відвернувши очей, і правильно зробив. Він зрозумів, що погляд діда – це погляд снайпера, готового виконати будь-який наказ Сокола-Сапсана. Безвідмовно, точно і в ціль. Як і годиться справжньому представникові Дикого поля, чи знадобиться він Георгієві? Липинський перевів погляд на Сидора Здоров'яга. Граб'янка дивився на нього тупуватим поглядом персонажа фільму Огнем і мечем, який мріяв зітнути зараз три ворожі голови.